Hej allihopa! Välkommen till våran livesändning. Ja. Det är spännande. Det är vi, premiär. Ja, och eh, vi kommer ju köra som vanligt och spela Oj. in. Så att ibland har vi en liten paus för att sen kommer vi ju klippa in musik där. Varför rörde du kameran? För att den var så, vi var helt avskurna sådär. Men nu är det så här gungigt. Och ja, sjösjuk. men det går över. Ja, i alla fall. Eh, och eh, ni som lyssnar på det här på måndag, för vi kommer ju sända ut på måndag som vanligt. Om ni tycker att vi pratar ännu mer som Piff och Puff så är det för att vi är lite mer nervösa just nu. Lite spidare. Lite spidare. Men det går nog över. Ja. Kanske. Men vi kör väl? Ja. Martin. Ah. Är du beredd? Nu kör ah. vi. Ah. Men det, det är ingen ären. Alltså de kommer inte komma hit. Varför det? Det skulle vara live. Ja men det är live för att vi sänder ut det. Vad du var du? Alltså vi sände ut det via Facebook. Jaha. Vad, det... vad, vad är det som luktar? du luktar? Alltså du luktar jättestarkt. Att jag tog lite aftershave? Alltså du måste ha badat i aftershave. Nej, Varför är... gjorde du det? Jag tänkte att det kommer folk och så. Men då kommer inte komma hit. Ja, ja. vi får köra ändå. Vi kör ändå. Don't tell me that your life is dull and gray. My only answer is hey, hey, hey, hey. Let's go crazy in the wild And if I chance we make a child That just means that we're alive and healthy. Yeah. Hej och välkomna till avsnitt 17 av Bonuspappan och Plusmamma En podd om livet i en bonusfamilj Med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer Brukar du alltid säga föräldraskap först och relationer sen? Eller? Jag tror det, jag kanske vänder på det ibland Ja, det gör det för att mig tror jag <laughs> Temat idag är ju Skilda världar. Ja, och vi har en liten gäst. Bonusdotter Helle sitter och väntar på att få komma med. Under bordet. Mm. Men först tar vi lite hänt i veckan va? Ja. Vad har hänt i veckan? Det har ju varit eh, barnvecka och då är det ju alltid intensivt med utvecklingssamtal i skolan och matteplugg. Kjussa och... hit och dit och du har varit mattelärare ja. Ja, så och jag över hos kompisar. Med och... allt om lag och rätt. Så om ni ska ja, göra något brottsligt så vet jag... Vad som händer mm. um, Vi, du har ju, Det var ju studiedag också Så då ja, hade du ju extra mycket, många barn här Det är ju väldigt spännande När man har när man jobbar hemifrån mm. Och så har barnen studiedag Då är det som att man tar barnen med sig till jobbet Fast man är hemma Och jobbet är med att sig jag är idag med Ja, mig. Det var lite extra där Sen har det väl varit lite segt så där. Jag tror vi alla har varit lite trötta och sura. Jag tror det är en höstgrej för att jag känner mig som att jag har varit världens tjatigaste mamma på något sätt. <laughs> ja. Hur är det att vara bonuspappa när det är så? Det är väl lite upp och ner. Men det har gått... Nu har vi tagit oss igenom veckan ändå. Ja, så att det har vi varit. Så har varit. Jag var ju på i väg på en liten spännande grej med Helle um, 3D-skrivare. Ja just det, det, var Har ju riktigt. blivit mycket billigare nu, kostar 50. 6 bara. Va? Och i framtiden kanske man kommer ha det hemma och, och kunna skriva ut leksaker och reservdelar och allt möjligt. Vad häftigt! Varför köper vi inte en sån? Eh, ja, det kanske vi kanske ska göra någon gång i framtiden. Kan man skriva ut vad som helst? Då, så här, bara, ja, och så I princip man kan göra en... En plastbil kan du ju skriva ut i alla ja. Fall, ja. Eh, Begränsad storlek dock. Jaha. <laughs> Men det var lite kul att få att se, se hur det funkar när man designar någonting och sen... Att det blir en liten grej av det. Mm. Nu ser jag att Stina är med oss och detta avsnitt sänds ju i samarbete med familjeträdet. Just det, det kan väl du berätta lite om. Jag är lite dålig koll, familjeträdet eh, i i yste. Ystad, måste man säga. Om man gillar Ernst Hugo. Men det är väl ingen, ingen hjälp! Yeah. Det är väl ingen som gillar det är en gigant! Martin, yeah. mår, du, mår du bra? Mår Ja. Ja. Stina Pettersson driver familjeträdet i Ystad Och hon har specialiserat sig på Att hjälpa bonusfamiljer mm. Som har kört fast Kanske man behöver hjälp med kommunikationen Eller Vad var det mer? Nu har jag helt kommit av mig <laughs> Hon är socionom och psykoterapeut Och erbjuder samtal till bonusföräldrar Som är i behov av professionell hjälp Det där var ju helt naturligt <laughs> Ja, men det är ju mycket jobbigt i bonusfamiljer faktiskt, även om det kan vara kul. Så kan man ibland köra fast och då är det bra att ha en tredje part. Ja. Och man ska inte vara ledsen för att man bor långt ifrån Ystad, för hon kan ju göra detta via Skype. Rådgivningen via Skype, ja. ja. Man kan väl kolla in på hemsidan. Man kan mejla henne. Och hemsidan är ju familjeträdet.se. Är det verkligen familjeträdet? Nej, familjetradet. familjetradet, familjetradet. Som mammahjärtat hade vi förra veckan. Ja, familjetradet och familjhjärtat. Mm. Vi rekommenderar i alla fall Stina. Nu så ska vi välkomna in våran gäst. Och hon Spännande. finns någonstans under bordet. Vi Helle, får kolla. Vad är det någonstans? Här kom hon fram. Säg hej till publiken. Hej. Kommer du upp på kudden? Ja. Så. Du får säga vem du är. Hej, jag Helle. Så får du prata så att alla hör dig. Hej Helle. Hej Helle. Vem är din mamma? Maria. Det är hon som sitter där. Och din pappa? Uh, Mattias. Mattias, ja. Och vem är jag? Min bonuspappa Martin. Ja, just det. Kommer du ihåg när vi träffades första gången? Nej. Kommer du ihåg någonting som hände? Du var ju fem och ett halvt då. Så det var ju ett tag sedan. Nu är du ju, har du ju fyllt sju. Ja. Oj. Var var, var vi då någonstans? Eh. Var vi nere vid havet någon Appelviken. gång kanske? Appelviken var vi nog, ja. Ha, mm. Du var lite nyfiken där, vet jag. Eh, och pratade med mamma. Ja. Vad var det? Att eh, mamma skulle fråga dig om... Om jag ville vara kär i henne. Ah. Ja. Aha. Och det var jag ju. Vad tyckte de om det då? Vad bra. Ja. Sen så har du. Ju... Du sov ju över, och alla sov över i min lilla lägenhet som jag hade förut. Och jag bodde över och ser och så. Mm. Var det annorlunda i början och sådär att sova någon annanstans? Mm. Du fick sova på madrass tror jag lite. Ja. Ja. Och i soffan också kanske någon gång. Ja. Den soffan som inte finns kvar längre. Nej. Mm. Mm. Vad tycker du om du skulle beskriva mig? Hur är jag som person? Snäll. Rolig. Det luktar mycket kolonn. <laughs> kan jag vara sträng ibland? Ibland. Ja. Vad är det då? När, när kan jag vara det? Mm. Är det om du inte vill gå upp på morgonen och åka till skolan? Då Eller kan det också bli lite sträng. <här> Men jag tror inte jag är så arg. Nej. Nej. Skulle jag behöva jag vara det ibland, tror du? Skulle jag vara. När Den. jag inte lyssnar. Ja, just det. Men det, du är ju snäll också. Ja. Ha, kommer du ihåg några, har vi några roliga saker som bara du och jag brukar göra? Ja. Vad då då? Att vi brukar göra lekare mm. och att vi brukar göra såna här sagor i bilen. Ja, det har vi en speciell grej när vi, när vi slår på radion Och så får man lyssna på vad det är för musik Och så får man hitta på någonting som passar till den ock, musiken Och att man får hitta på en film också Ja just det Så om det är eh, en viss musik En gång så var det ju lite klassisk musik lät nästan så. Då började vi hitta på en film som handlar om begravningar ja. mm. Jag tror att Lin frågade om du var lite trött du Jespa nu, du har ju varit ute och lekt så mycket med dina kompisar idag. Eh, ni får gärna skicka in eh, frågor till oss. Så försöker vi hinna se vad det står och svara på det. De tycker du är modig också. Som får sitta här och, och prata. i Nästan som i tv. <haha> och så hittade vi på, en gång så var det jazzmusik i bilen. Då fick vi hitta på en gammal, vad handlar den om? Var det är lite gangsters och lite sådär. Gammalmodig film. Eh, du frågade ju lite mig, det var igår tror jag frågade du, vad gör ni egentligen här när barnen inte är här? När, när ni är iväg och bor hos pappa? Ja! Då undrar du, vad gör vi då? Vi är ju här också då. Då kan Vi kanske behöver vila lite då. Varannan vecka. Men gör du något annat då? Är, är det skillnad för dig när du inte är här? Då bor du ju hos... Pappa? Mm. Är det stor skillnad tycker du? Nej. Är det Gör du samma saker och du går och lägger dig ungefär samtidigt? Och... Ja. Ja. Får gå upp lite tidigare bara för det är lite längre att åka. Mm. mm. Ehm, och sen så är du ju, när du är här så är du ju lilla syster. Mm. Är du är minst. Du är minst. Och så är det tre stycken som är äldre. Ja. Och sen hos pappa så är du ju oftast själv. Mm. Ja, är det Tack. skillnad? Ja Vad händer? Är det något? Vad tänker du på dem? Att eh, ibland leker jag med Stella mm. och ibland är jag själv och ibland kommer Kevin ja. min storebror ja. Så det är lite olika att leka med där då när när man när du bor hos pappa Ja mm. Mm. Eh, Nu har du ju en bonuspappa och en bonusmamma Finns det något som är bra med det och något som är dåligt med det? Mm. Det är roligt. Mm. Det är lite fler vuxna. Och att det är bra att man får andra som man inte bråkar med. Mm. Det är bra. Det kanske blir att man bråkar mer med sin mamma och pappa. Och så finns bonuspappa och bonusmamma kanske inte bråkar lika mycket. Mm. Ja, fast jag tycker inte vi bråkar så mycket ändå. Nej. Men man kanske säger till på ett annat sätt. Kanske. Att idag när ni fixar den här så känns det som ni blev lite arga på varandra. <laughs> vi var så stressade för att vi skulle få igång sändningen och, och sätta upp kameran och allt. Ja. Vad ville du säga något mer? Ja. då Att... Nej, det var inget. <laughs> Men vad roligt att du var med. Ja. Ja. Vill du smita iväg nu? Ja. Och göra något annat? Ja. Så ska vi läsa ett eh, lyssnarbrev. Ja. Tudeloo! Hej då! Hej då Helle! Tack Tudelu! för att du var med! <skratt> <skratt> <skratt> Där försvann Helle. <skratt> mm, Goda Helle. Ja, alltid. Lite blyg blev hon allt. Ja, det, hon var tyst i början och så tog sig lite. Det var nog för att hon såg sig själv i bilden. Mm. När vi spelade det, det blev in. lite annorlunda. Men sen blev det tjoho på slutet där. <laughs> ja. Modig var hon som pratade om det här tycker jag. Att hon tyckte att vi hade bråkat idag. Ja, jag tror att det var där när vi höll på att diskutera med... Vad vi skulle sätta kameran och så. Ja. Jag tänker att för helst spelar det inte så roll vad man säger utan hur man säger det. Mm. Om man höjer rösterna då... Då blir hon lite, det blir jobbigt för henne. Ja, det spelar ingen roll om man är, om man är oense och, och diskuterar saker. Även om man inte säger elaka saker till varandra så känns det för man, henne som att man bråkar. att hon tycker att det är Hon har en, en radar lite för det. Så det är bra om vi tänker på det. Det ska vi göra. Sen tyckte jag det var en jätteintressant fråga. Hon ställde det här med att, vad gör vi när hon inte är här? Ja, för vi har ju inte den insynen riktigt. Nej, jag tänker, att, jag tänker ofta att jag har förlorat halva mina barns ja. tid, liv som jag inte vet någonting om ja. men det är samma för dem, de har ju förlorat halva, halva mm. mitt liv och mm. halva sin pappas liv då, kan ja, man säga. Just det. så att det är ju en helt uh, aktuell fråga Ja, det, det blir ju varje vecka så så, kanske så man det... ska, Jag har ju varit mycket sådana att nej, Nä, men när de är hos pappa så ska jag inte störa dem de är där liksom och så. i alla fall när de var små de stora kan ju hålla kontakt med på ett helt annat sätt. Ja, det, blir, det går ju. sms och. Ja, det är de inte varje dag ibland. kanske. Men varje vecka så antingen ses vi eller så har vi någon För form av kontakt. För henne blir det ju en hel vecka alltid. En hel vecka hos pappa, en hel vecka hos mamma. Mm. Och det är ganska lång tid. Ja. Det... Jag tänkte i början där. När vi, Han började ha henne. Ja. Så var det ju. Att vi delade veckan. Att varje onsdag var hon hos mig. Nej, varje onsdag hos pappa. Varje torsdag hos mig. Ja. Så att. Veckan blev inte så lång. Nej, det minns jag. Det var ju i början innan vi hade flyttat ihop. Ja. Men, och sen i och med att vi flyttade och de flyttade så blev det ju varannan vecka. Ja, men då känns det lite som att du vill inte störa så. För det kan ju kanske vara jobbigt för henne om du skulle ringa och säga natt och sådär. Ja, hon, jag tänker att hon, hon skulle kanske börja sakna då eller om jag kanske är dum och säger så såhär, oh, mamma saknar dig då kanske hon känner någon slags ja. skuld i det så att det är väl det som har gjort att jag inte har hört av mig men jag vet inte jag kanske får omvärdera det, jag får fråga heller hur hon vill ha ja, det, ja, om hon vill att jag ska ringa henne någon gång under veckan det är inte så att Helle tror jag säger att hon vill ringa oss eller säger när hon är här att hon vill ringa pappa, Nej. för i så fall får hon ju göra det men det, det är liksom, Jag tror hon ställer om på något sätt. att ja. Så kör hon detta ja, det 100 procent. Skyllda är ju dagens tema. Mm. Och jag pratade lite med sonen här i köket. Och frågade honom hur han... Tyckte det var för han var lite lite, så här, lite, nere, lite höst nere. Ja. Så, för det är ju söndag idag. Mm. Det betyder att de ska byta hem igen imorgon. Ja. Det gör de ju varje varje måndag. Måndaget går han. Och han sa i alla fall att oh, jo, men det är ju lite jobbigt. Och det går ju inte att komma undan. Tänkte liksom byta... Du ska flytta fram och tillbaka och bo hos två eller tre eller ja. olika människor. Och sen så bara hej då och så tillbaka då till något annat ställe. Och sen så göra detta varje vecka. Och varannan vecka kanske han saknar datorn. <laughs> kan ju kanske vara lite så. Kanske saknar, saknar sin mamma. Också. Ja, ja. Nej, men det är olika. De har inte sin lilla syster hemma Nej. hos pappa till exempel. Nej. Och, och byter ju dessutom mm. inte bara plats. Hon byter lite identitet också. Och hon blir ju mer lilla syster hos pappa förstås. Ja, hon är ju bara lilla syster ja. hos pappa. Mm. Och här är hon stora syster. Så det är klart att det är en omställning. Ja, och det är lite det här med olika familjekulturer också säkert. Så det är både det att en vecka kan faktiskt vara lång. Mm. Men en vecka kan ju också vara kort. Att oj, nu ska jag byta igen. Nu ska jag byta igen. Nu ska jag byta igen. Så att... Ja, vi har ju inte så stor erfarenheter, du och jag. Vi har ju växt upp i kärnfamiljer. Men jag ja, läste absolut, den här artikeln ja. om att det faktiskt är, de rekommenderade att barn bor växelvis då Och flyttar I, fram och tillbaka. Till, ja just istället för att bara bo hos den ena ja. och kanske bara träffa dem varannan helg. Ja. Att de barnen som flyttade växelvis och borde lika mycket hos mamma och pappa att de faktiskt mådde bättre. Ja, jo, men det tror jag att det låter väl. även om det kanske är jobbigt så mm. är det bättre. Mm. Mm, det kan ja. Det är lite sådär det är lite, jag kan inte ändra det. Men får göra det bästa av. Ja, jag sa det till Lycka att vi huserar gärna hans saker. Ja. Och han kan, kan ju säga till att om det är någonting han saknar här så får han ju säga till. Mm. Nu så ska vi ta ett lyssnarbrev tror jag. Åh, oh. du ska är jag bäst läsa på att läsa. Du är det. halvblind. Ja. Hej ni. Jag har en fråga som jag hoppas att ni kan svara ärligt och uppriktigt på. Min dotter fullkomligt hatar sin bonuspappa, alltså min sambo. Och då menar jag komplett med allt från utfrysningar och ignorans till snäsiga kommentarer och utbrott. Hon är 16 år och detta har pågått i snart två år. När vi är ensamma hon och jag är hon som vanligt och jag kan nå fram till henne. Men så fort vi är alla tre blir hon som förbytt. Så det är ju ett direkt och öppet hat mot min sambo och som enligt mig inte alls förtjänar det. Detta är väl kanske ganska vanligt, vad vet jag, men jag ska jag ha det så här blir jag nog galen. Jag har försökt prata med henne och frågat henne varför hon är så arg på Stefan. Men då säger hon bara typ att hon inte vet eller att hon inte hatar honom alls. Men allt hon säger och gör visar väldigt tydligt att hon ogillar honom. Han blir såklart också sur på henne till slut. Och då har han ändå väldigt mycket tålamod. De veckor hon är hos sin pappa hinner vi hämta andan lite, men sen blir det världskrig igen. Hennes pappa har ingen ny så han upplever inte några liknande problem. Min fråga nu är om jag ska ge upp och göra slut. För alla säger ju att man ska sätta sitt barns mående först. Och hon mår ju uppenbarligen inte bra. Men ska jag behöva leva ensam tills hon flyttar hemifrån? Hur långt ska ett barn sättas först? Ina. Det låter ju som en jättejobbig situation. Ja, jag tänker först och främst på åldern. Det är klart att det spelar roll. 16 och så... Pågås det pågås två år, 14-16. Det är ju en tonår där barnet knappt själv känner sig själv, håller jag på att säga. Nej. Det måste ju spela in. Det kan ju faktiskt ibland upplevas som att barn hatar den. fast det hatar inte en. Det är bara... Även biologiska, <laughs> Även biologiska ja. barn kan hata den. Eh, två år känns ju som en väldigt lång tid. Ja, jag förstår inte heller riktigt hur de har, hur, hur de har klarat av den, den, den, den vardagen med att... Eh... Nu ska vi se en fråga här. Hur är relationen med biopappan kan det vara ett problem där hon tar ut på bonus... Man... Ja, just det. Att hon tar ut det på bonuspappan då. Ja, det... Men det verkade ändå som att det var lugnare där, eller? Eh... Aha, ja, pappan. Ja. Mm. Jag, Så... jag tror ju... Jag, jag, det vi inte riktigt vet är hur mycket de har pratat om all kommunikation går via mamman eller om bonuspappan och, och dottern har satt sig ner själva eller, eller satt sig ner och, och försökt prata och och vad det kan finnas i bakgrunden där. Mm. Eh, som sagt, oftast det, det beror det ju inte på bara en person. Det kan inte bara nej, på vara jag hennes Nej, som möt. att alltså, det kan inte alltid vara dåligt. Det kan inte vara två år av dålighet. Att det nej. måste finnas någonting positivt någon gång. Ja. Där de känner Men, att de har nått fram. Eller... Ja, Men de har väl säkert kommit in snett på något sätt. Att, att det kan ju vara någonting sånt där som, som de inte har rätt ut. Och, eh, att, det sen, att de sen inte riktigt har... Tagit tag i det utan att det är mer kanske det har gått via. Låtit det gå. Ja, att de bara eh, ignorerar varandra lite och sådär. Men eh, rekommenderar vi inte då kanske att de skriver ett litet mejl till. Till Stina, till familjeträdet, absolut. Det är ju jättebra att få en. Eh... För hon är ju proffs, vi är ju inte proffs. Nej, och, och jag tror att man kanske behöver ha någon eh, opartisk utomstående som sitter med och pratar. Som kanske kan locka fram någon förklaring. Det kan ju också vara att man kan fråga en, en mormor eller en ja, någon närstående. Att hon kan fråga, har du någonting emot Stefan mm. personligen? Eller är det bara att det känns jobbigt att vara, alltså, vara skilsmässig Det är ju inte så jättekul. Vi se, per Söderström har en enkel lösning. Det är enkelt. Kolla om de inte kan låta bli att ses när dottern är hos sin mamma. Men <laughs> det, är det tycker ju är en väldigt tråkig lösning på det hela. Ja, det är taskigt. Jag skulle inte vilja att det var så att, eh, att när jag kom hem så gick, sprang alla barnen och gömde sig, eller eh, eller tvärtom. Att, eh... De är ju sambos dessutom. Han kan inte ja. bli utesluten eh, ur Nej. huset. När Nej, jag tror kommer. att de får, börja, de får börja om och försöka hitta någonting. Det, det, synd nu om det har gått fel från början men just det där är lite som att försöka hitta någonting som man kan göra tillsammans då behöver man kanske inte prata så mycket om om den här tornavrsdottern gillar att ja, spela bowling eller vad som helst eller jag spela datorspel jag kanske sådana saker jag vet inte om det kan hända alltså, de behöver prata Antingen om de inte kan prata de tre så kanske de behöver ha en utomstående som gör att hon inte känner att de två är emot henne. Mm. Att hon får någon på sin sida om man säger så. Hon kanske känner att mamman är på sambons sida. Och hon... det var, nu han jag inte se vem det var som du skrev. Nu pratar pappan med dottern, han hade träffat någon ny och kan ligga svartsjuka bakom det hela. Det kan det ju absolut vara. Mamma kan ju inte heller veta vad pappan säger om henne eller om Stefan så det har man ju hört att föräldrar tyvärr när de har skilt sig pratar skit om varandra inför barnen mm. och då kan ju hon, dottern kan ha fått en felaktig upplevelse av Stefan då Sen blir det ju annorlunda. Jag tänkte också när mina barns pappa inte hade någon ny, vilket han fortfarande inte har. Mm. Och jag hade det. Mm. Det blir ju annorlunda. När de var här så fick de ju anpassa sig mer efter mm. de nya familjemedlemmarna. Och det mm. behövde de inte göra hemma hos pappa. Att det då kan kännas kanske orättvist då. Jo men det är väl lite jobbigt. Det, det är ju första halvåret eller året eller så där så får man ju slitas mot varandra lite. Ja. ska vi ta och sammanfatta vårt råd att prata, ta in en, en part till, gärna någon som kanske kan vara lite mer på dotterns sida eller någon som hon kan välja som mm. kan prata lite med henne och liksom luska ut vad det är, hon, hon mår mm. dåligt eller så. Och går inte det så kan man ta en helt utanför part, som Stina. Som no någon professionell som har varit med om det förr och kan... Eh locka fram In, innan dottern har berättat vad det beror på så det är det också svårt att veta om man kan ändra på det. Mm. Så där är det ju först att få reda på lite mer och så kanske det kan hjälpa att det kan växa bort eh, automatiskt sådär lite när hon känner sig eh, och mår bättre och blir tryggare efter tonåren kanske. Mm. Men är vi överens om svaret på hennes fråga? Ja, själva frågan i brevet var ju egentligen måste jag göra slut? Mm. Och det tycker vi kanske inte att hon måste- så här rakt upp och ner innan de har utrett- vad det är som gör att det är- det här bråket mellan dem. Jag tycker också det är överdrivet- för vi vet ju inte- hon älskar ju sin sambo säkert- och hon kan ju inte- skicka bort sin dotter- på något sätt. Nej, jag tycker inte hon ska skicka bort någon. Nej. Jag tycker man visar att vi står kvar. Vi klarar oss igenom det här. Ja. Och så i samtal- så kanske det kan lossna någonting. Eh, antingen vad som har orsakat det här från början- eller var det ligger någonstans nu och vart de kan ja, ta vägen sen. så att sen. det förhoppningsvis går att lösa. Ja, jag tänker att man ska inte göra något drastiskt innan man vet. Nej, och hon har ju inte sagt... Eh, dottern har ju inte sagt någonting än- och eh, sambon kanske kan berätta lite mer om hur han upplever det också. Det är jättesvårt för oss att svara så här- jag tänker att Stina i sitt arbete gör lite mer djupgående intervjuer Absolut. med de inblandade och sådär. Så vi, vi lämnar vidare lycka till. Det. det gör vi. Då frågar vi om nästa avsnitt. Nästa avsnitt om en vecka så har vi ju en spännande gäst. Temat är bonusfar och mor föräldrar. Ja, just det. Lite en generation till. En det är lite spännande generation. för att vi har ju inte direkt kanske... Bonus, och farrar och sånt. Nej, det, det finns ju, väl, men det, var, nästa det är generation. mycket vanligare nu. Att De här familjeträden kommer ju se mig ut som familjebuskar. <laughs> alltså, det. Eh, det blir plastmormor många... Mor och plastfarfar och... Grenar. Det tycker jag är spännande. Ja, Och då har vi Helene Andersson. Helene på Torsåsen kallas hon. Hon är ju känd bland annat för kycklingproduktföretaget som hon drev under många år- och så singel-event. Ja, Helen, single i Sverige för. har hon ju nu och åker runt och parar ihop ganska många, har vi hört. <laughs> ja. Och hon är engagerad, eh, även politiskt engagerad. Och en, en, ja, hur gick det härlig. för henne i valet? Det är nog inte färdigräknat i kyrkovalet än. Så, att, eh, så många det, röster som kom in i kyrkovalet. Det, det måste vi ta en jättelång tid att räkna. Mm. Helene Andersson är, är gäst och uh, pratar om... Uh, hur det är att ha bonusbarnbarn. Mm. Mm. Men det är om en vecka. Tills dess så säger vi att livet i en bonusfamilj kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då! Och Martin, den här gången får du ja, vinka. Ja, äntligen fick Vad jag då? vinka så att det syns sådär